No, pak byla čtvrtým, byla taková doba, že ty, ty Němci furt šli, už měli, Ně, Němci měli do 30 km kilometrů do Moskvy a hotovo, jak se prosto vyhrávají. Já vím, se, no. já vím, no. Ty a tam Rusáti, pak řekli před našem mrtvoly, pak Rusko, a 30 km a už je valili zpátky, už to nešlo. Pak tam šli ty dobrovolníci tady, že chlapí naše nemuseli až dobrovolně, všetky dorovna, pak je to Jefremom tam je vytvičili trochu, že, a bojovat. No, doktej Dukle je nahnali a tam to popadalo jako hrušek. Ty byly zakopaný a ty jeli a až to netlačil po. A šli tím průsmíkem, oni na ně stáli z vrchu, že? je a tam mohli to i někde obejít, podle mě. No, ale ten Svoboda tomu velil, jak to na. Tak Svoboda dostal příkaz z od toho, že? Z a jeli. Z až to, to netlačil po střílet, tak ho to kolem tu jsme No ale předtím ho tam zastřelil třeba 50-100 lidí, kurva, než ti ho tam dorazili. Ta tam měl měl být u průzkumáku, že mě těch daleko ledu, to. No, tak tu měli to na lata, děstily je tam a harkli tam po no, vlastně, A bylo po něm. Ach, jo. Ach. Tak se vostal tam to kurva tam. No. Byl do... kolikátý? 40. To. Rok. No, 44 šel. A 40. to už byl konec války. Vlastně. No, v 10 Roku. A 45. Byl konec války. byl ten závěr už. Napadto vylizovali to, dva roky to trvalo, 36 až 37 jsme sem přijeli. Ještě dva roky jste byli tam? To jsme věděli, že jsem sem půjde, tak to už mě tak dožívalo. Měli jsme rovně tu joru, tak ta, jsme zavedli máslo nebo co, vajíčka, ona to budela prodat. Není jsme nemuseli jít na ten bazar, ona už měla svoje známy, to prodala, jenom a když to tak nějakou tu pětku jsem no, tam už mohral. <laughs> Já jsem se jelo do na jak, jak, jak do jak odsadit, jako dolomovce, koně má kouřovat. Bylo na celý den? Na bazar, ono ráno se vyjelo, večer se vracelo. Mm. A stá na bazaru a mělo se to směrovat, a ty to tam prodáváš. Počná, ta Dora byla, vy... tata se s ním seznámila někde, říká, já jsem se seznámil se, se s parádní polkou, taková dobrá. No, je svoboda, oni pak na nás jezdili, a i ten Renek jezdil k nám, jezdili, aj ranek, k nám oni na byli aj tady, že? No, no. no a i tady pak byli. A ona měla hodně známých, tak to tam vždycky prodala. A nemuseli jsme na Barádu čekat, až to tam někdo koupí. A já to bylo. A bylo tam výtech, k nám přiložila si nejvíc. A pak k nám jezdila, že je, tam pomáhat. No a pak kvíli, tady by měl se. jsme oni tady byli. Kvíli. Já si to pamatuju. Jo, to myslím, že jsou fotky, jak tam v Renextuji uprasete, paní Šek zabíjel dvou metrů takový byli tady Já si asi... pamatuju, že byli dovezli tady. strašně moc bot, to? krabice bot, že no. byli někde nakupovat a bylo tady hrozně moc bot, samý boty. No, oni jezdělali se do toho, no, do gotva, do, valy, no, a, do že, a že mi přivezli tank nějaký nebo něco, to si pamatuju, no, no. To Už nevím, no, ale byly tady oba dvaře někaj, jestli je ta Natáša tady byla? Ne, byli, Myslím Nataša. No. Taky byla? Nataša, no. je Natášovat Adora. Já vím, že tady bylo se zabíjelo, pališek zabíjel a dořez to nelíbilo, to je sama voda, sam... tam se zabíjelo, slámo se to tentovalo, menší prase, ne? slámu, teď se to ošmahalo, já, a tady furt paliček vodu, on to čistil, že škrabal, a tu voda, sama voda furt, to... ona chtěla to opálit, <laughs> ale pomáhala jako v pohodě. <laughs> Pališek byl dobrý, on byl jako čistotný a porádně zabíjel. Jako. Víš, víš, víš, protože to ti chtěl rýt, byl to já, on ti to musel popošluškat, aby to druhý netřišel. <laughs> měl jen takový svoje pičoviny, ale na se s ním dala. No a já, tak už zabíjel Vladiapolidňáků, už ty mači začali pak. Ale Pališek hodně tady zabíjel. Jo, si přál jsi, Já si Já